במדבר, פרק ל"ה. וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו, לאמור: צב בני ישראל, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה, אלף אמה סביב. ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה, אלפיים באמה, ואת פאת נגב, אלפיים באמה, ואת פאת ים, אלפיים באמה, ואת פאת צפון, אלפיים באמה, והעיר בתווך. זה יהיה להם מגרשי הערים. ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שמה הרוצח, ועליהם תיתנו ארבעים ושתיים עיר. כל הערים אשר תיתנו ללוויים ארבעים ושמונה עיר, את הן ואת מגרשיהן. והערים אשר תיתנו מאחוזת בני ישראל, מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו. איש כפי נחלתו אשר הנחלו, ייתן מערב ללוויים. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים, הרי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תיתנו, שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, ערי מקלט תהיינה. לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה. ואם בכלי ברזל היכהו וימות, רוצחו הוא, מות יומת הרוצח. ואם באבן יד אשר ימות בה, וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. או בכלי עץ יד אשר ימות בו, היכהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. גואל הדם, הוא ימית את הרוצח, בפגעו בו, הוא ימיתנו. ואם בשנאה יעדפנו, או השליך עליו בצדיה וימות, או ואיבה היכה ובידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא, גואל הדם, ימית את הרוצח בפגאו בו. ואם בפתע, בלא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי, בלא צדיה, או בכל אבן אשר ימות בה, בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו, ולא מבקש רעתו, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם, על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם, מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם, בכל מושבותיכם. כל מכה נפש לפי עדים, ירצח את הרוצח, ועד אחד, לא יענה ונפש למות. ולא תיקחו חופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ, עד מות הכהן. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ. ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני, אדוני, שוכן בתוך בני ישראל.